Du är lite till dig nu Glynberg Ja det är lite extra roligt att få presentera veckans BB-podd-sponsor Berätta Nej men jag är ju extremt intresserad av den typen av produkter som de säljer Samlar själv och, och är liksom ganska entusiastisk när det kommer till det här Du är en nörd Lite så är jag i det här området i alla fall. Veckans bebipods sponsor är ett fantastiskt fint litet företag som sitter i Göteborg och heter Tusenö och de gör riktigt schyssta premiumklockor till riktigt bra priser. Det som tickar extra i mina boxar, det är ju när det är ett företag som är med och hjälper oss som även är sponsor till IFK Göteborg och det är Tusenö och det är Johan och Alexander som är stora blåvitt supportrar. Vi har haft dem massa gånger här på ollena matcherna och och värmt upp och druckit bärs och det känns liksom att det det passar jäkligt bra i hjärtat det som skiljer Tissot från då alla miljarder andra typer av märken som finns där ute i världen är att man kanske inte bara åker in till Kina, hittar en klocka, sätter sin logga och trycker ut den på NK direkt utan det är två killar som sitter och designar helt själva, de använder bara premiummaterial i form av safirglas och kirurgiskt stål. De trycker i halvautomatiska Seiko-urverk i dem. Det är liksom ingen vanlig trist parfymklocka utan det får riktigt schyssta och fina premiumklockor i ett pris som är precis ovanför de här klassiska parfymklockorna. Alltså man kan få en riktig klocka nu utan att man behöver bränna fyra månadslöner. Ska jag fylla lite vad du menar med en riktig klocka då? Ja men gör det. Det är alltså inte en vanlig batteridriven tråkig sak utan det är ett så kallat hybridur där kronograffunktionen är mekanisk. Det är det som de riktiga premiummärkena jobbar med. Den är så tillverkad från grunden. Det är ingen fryst beef wellington. Nej så kallad det så så kämmar absolut säga. Jag tycker att ni ska kika in 1000.se de har ett grymt fint utbud där. Själv är jag väldigt fast för en serie som heter First 38 som kostar 3500 kr. Och du har ju lite mindre handleder än mig så att jag får ju god på den som heter First for, 42 då. 42. Ja. Eh uh kika in detta och om det är så att ni klockköper tagen eller att ni bara är ute efter en present eller nån det finns ju både jul och nyår som som kommer upp här nu så tycker jag att man ska kika in först och främst en blåvitt sponsor som gör jäkligt schyssta grejer det borde alltid vara det första valet när man ska handla nån som faktiskt stöttar IFK Göteborg och för det andra om du är sugen på en riktig klocka som du kan vara stolt över så behöver det inte kosta 30.000 utan kolla in 1000 så lovar jag att du hittar någonting som du gillar. www.1000o.se. Tack som fan Alex och Johan för att ni hjälper oss att göra BB Pod. Jag heter Mats Engström, ordförande för IFK Göteborg. Välkommen tillbaka till BB-podd. Tack så mycket. Är du en frekvent BB-podd-lyssnare? Ja. Vilket var det senaste avsnittet du lyssnade på? Emil Holm. Är det sant? Ja, och det lyssnade jag faktiskt på i söndags. Ja. Eh. Hur, hur, brukar du vara snabb på? Är du så här prenumerant på uh, iTunes? Ja. Ja, ah, jag jag har ju eh, jag frågar om saker bibliotek. som är. Nej nej men <laughs> jag har jag innan vet man. Jag har ju de flesta poddar och eh, relativt snabb på framförallt det eh, som rör IFK Göteborg och runt omkring fotbollen brukar vara hyfsat snabb på. Hur mår du då? Jag mår eh fantastiskt bra. Bortsett från eh, ett väldigt tråkigt väder så har vi ju eh, vi är mitt inne i en uppbyggnad nu i IFK Göteborg och det är en, Många säger att det är en tråkig del av vackset med detta är ju en som jag tycker är väldigt viktig del där vi börjar och bygga upp och se hur det ska bli nu inför 2020 och jobba med detta. Nästa fråga är då hur mår vi som som är IFK Göteborg då? <laughs> Nej, jag tror att IFK Göteborg som helhet mår bra. Vi kan ju lägga an en, en eh, säsong bakom oss 2019 som är eh, många blev överraskade av att vi eh, vi har när så högt upp i tabellen men framförallt att vi hade ett ett väldigt bra spel. Vi hade vår satsning på unga spelare har ju verkligen slagit igenom och poja och fans fotbollsmetodik har vi ju alla kunnat se och njuta av. Så det tror jag att det har varit en stor behållning för för 2019 och vi ser ju också tydligt en utveckling i rätt riktning va. Det är ingen som har köpt oss de senaste dagarna. Nej, jag brukar säga, jag har fått den frågan tror jag hundra gånger, jag har varit på en tillställning igår kväll, tror jag. Alla frågade detta, men jag säger, we are not for sale. Det kommer ju egentligen senare på på mitt pappa men det kan vi ju skita i här ja. utan vi kan vi går väl direkt det det all, med Ja, ni är väl allihop fullt manus. Nej. Nej. Det, Joakim brukar titta på mig med ja. stora ärga öh så när du vet ja. att det kommer sen så kopplar han in och ja, tar den. Och är den jag är sugen mm. så tar jag smashbollen så är det bara du vet du. Det gör ja. jag på den. Ja, eh ja. ja. uh, men det är vad har varit chockerande rubriker här och och ett jäkla liv helt enkelt. Slatan uh, uh, han gör det igen som säga han ser till att trycka allt ljus och alla kameror mot sig själv. Men det sport och jämförare med något också. Om man försöker sätta det i paritet med typ ja men skulle den personen göra det men det finns ju liksom ingen. Nej. Men och, och han har gått in och genom AEG köpt uh, aktier så han är han är delägare i Hammarby IF till täckelt och ska ta dem till nya höjder också. Och, och så vidare och allt som man säger precis som om han skulle göra med sitt eget klädmärke och med sina kassonger och så vidare. Eh uh, men och sin app, <laughs> en fantastiska appen. Aj, vart 2 miljarder tror jag. Ja frågen som man kan koka ner det till kan detta hända i IFK Göteborg? Nej, vi är ju en till 100 medlemsägd förening och det finns inga andra planer än, än så. Nu, vad är det som har hänt i Hammarby då? Om vi förklarar så Om man inte bara bakåt en gång i tiden så så sålde ju inom 51 reglerna. Alltså du, du får aldrig sälja mer än 50-1% av din förening alltså till andra delar. Mm. Så köpte ju den här AEG-grupp Anschutz eh, Entertainment Group köpte ju eh, 49% av dem. Och eh, halva deras innehav har släta nå fått eller köpt jag vet inte vilket han har det, är som lön i LLGL, liksom. det är. Det var typ som lön eller eller liksom. Spelet en roll han har det klart i alla fall men men så att det har ju skett. Det är ju ett aktiebolag som är ju där man kan handla och köpa markör. Va? Vad vad för vinstning kan ett sånt företag ha av det då? Är det så att du kan gå och få en utdelning årligen eller hur funkar det? Är det som ett vanligt bolag? Ja, det, för det första ska man säga Hammarbysypump som som en gång gjorde detta har det varit att att få in kapital på ett eller annat sätt naturligtvis för att få någon ägare som kan skjuta till kapital tror jag idén har varit. Och vinsten för ägarna är ju att eh, över tid få utdelningar men eh, jag tror inte att Hammarby har lämnat någon utdelning hittills i alla fall och har väl inga sådana planer heller. Så det nog inte varit någon lysande affär för någon och det, det är en sån sak som föreningen kan bestämma. Det är inte så att man som aktieägare kan säga att nu sålde vi eh Georgios eh, Degelunda för ja. 500 miljarder till Real Madrid. Nu vill jag ha min del. Nej, eftersom föreningen sitter på aktiemajoriteten så är det ju en får ju aktieägarna bestämma detta och då har ju föreningen ett inflytande som är större. Och de 50% är de medlemmarna som det, sannolikt ja, kommer ja. säga eh, nej. Så är eh, det kan det vara ja. Jag tror ah, ja. inte det är någon riktigt lysande affär för någon. Hey, hur, men för se. Hur, hur ser du så som, som ordförande i än och så här största eh klubbaren då på hela grejen. Jo men det är ju som att Häcken mild inte skulle komma tillbaka till blåvitt men gått in och köpt halva AIK istället. Det är ju sinnessjukt. Ja. Alltså det det är ju nu, nu ska man ju väl säga nu har jag bara läst andra hans uppgifter men eh, det är ingen eh, det är inte bra för något varumärke tror jag. När vi ändå är inne på på stora händelser runt allsvenskan ekonomiskt här och Östersund har ju blivit av med sin elitelicens mm. till många eh, andra supportares stora glädje får man ju faktiskt säga. De höll inte med heller om att de skulle bli av med den. Nej. Hör du häpna? De ska överklaga detta. Men då får jag ställa samma fråga. Kan det hända i blåvitt? Ja, eh det är klart om om du eh, elitelicens så ni är väldigt tydliga på vilka krav ni har och det måste ha ett eget kapital på som är positivt plus att du måste kunna visa att du kan garantera att du har drift alltså har pengar så du kan driva föreningen framåt för det nästkommande året så det skulle kunna hända alla föreningar om att om man missköter sig det, det förstår jag ja, men för frågan är, som känner du att Nej, det känner jag inte. vi dansar jag. på någon lina här längre. Nej, det gör vi inte. Vi vi dansar inte på någon lönlina utan vi vi har ju skapat och håller på att skapa en en stabila grunden tidigare så att nej det kommer inte att hända. Om vi lite summerar 2019, liksom toppar och dalar både sportsligt och så här men, men vad var innebörd för er på andra sidan styrelsebordet så att säga? När man kan vi säga att <hör> börjar man ju början på 2019 så vet ni alla att det var ju rätt stökigt i början på 2019. Vi hade ett årsmöte i i mars där vi dels presenterat ett eh, ett positivt resultat men ett väldigt högt driftsunderskott. Vi hade dessutom i eh, veckorna före årsmötet eh, haft den här brända bravida matchen mot Geis som inte heller var någon höjdare för någon och eh, då kändes det rätt eh, skakigt och då gällde det liksom för oss alla att har ta tagit detta nu och skapa förutsättningar för att att eh, skapa trygghet och en, en stabilitet i vår ekonomi. Och jag tror från den datumen så, så har vi jobbat oerhört hårt för att att eh, landa där vi landar nu. Vi har faktiskt fått in en lyssnafråga på precis just det ämnet och jag ja. har inte namnet här och nu men Nej. men eh, frågeställaren ställer i alla fall frågan. Hur mår du där kring kring årsmötet siden för du du såg mörk ut skriver. Jag. Ja men det det var ju mörkt men samtidigt så tror jag att Då var jag eller jag och vi alla för det här är verkligen ett, ett lagarbete. Vi var alla väldigt väldigt inne på att vi ska visa att vi kan bättre. Och eh, jag tror vi alla sa att eh, vi knöt näven i, i fickan och sa att nu nu ska vi jobba sten hårt i år för att liksom komma i ett läge att kunna komma upp och ha ett eh, årsmöte 2020 som det blev i mars 2020 där vi vi, vi kan passa in det bättre siffror och mycket mycket i USA framtidstron. Det är aldrig så att du känner så här, varför gör jag det här? Det Nej, man man blir så inne i det alltså att man känner bara nu ska jag visa och vill väldigt mycket och jag känner ju oerhört stark för ifkötteboy och eh, man vill bättre hela tiden. Och sen är det ett ett mål på Stor Ullevi mot Elfsborg som bara vändre på ner på ja. hela <laughs> ja. hela hela känslan i, i i klubben givetvis att Lasse Vibek kommer in och hela den grejen. Det där kan vi det där har vi varit igenom tagit det någon gång. Ja. När man lyssnar man på Poja så är ju Poja övertygen hade inte vändningen skett då hade den skett senare för vi var på gång hela tiden men man kan definiera stora vändningen i just det målet och eh, faktiskt Lasse Vibs eh, åtta kom safe Göteborg som skapar trygghet och någon som kunde ta ansvar på ett annat sätt än vad jag tror att laget eh, har gjort eh, han har gjort otroligt bra som person och som spelare sitter man då på andra sidan i, i en styruseläge och ser att vi måste ha in någonting mer. Vi behöver en en pusselbit som får eh, bägaren att rinna över på våran sida så att säga. Ja, vi hade ju tidigt eh, diskussioner om hur vi ska ska vi förstärka laget och vad vi råder göra och inte göra. eh så det var ju en en, en diskussion vi hade men eh, och Lasse såg ju att antidigt att han är upp och väg att lämna Kina och hade en en bra dialog med honom redan tidigt så att jag ska inte säga han kom som en förälsa men han har gjort stor nytta eh, för oss alla. Har du speciell dialog med någon annan spelare just nu som kanske? <laughs> Nej, nah, det det sportcheferna eh, Pontus och eh, Kenneth gör detta väldigt bra och eh, de har ju en en bra dialog med alla så kallade potentiella hemvändare så att jag, jag tycker vi har, vi har överlag över så har vi förbättra kommunikationen och försöka hålla en bra dialog. Där får du inte mer än vanligt glimmer. Nej, så är det. <laughs> Ta det sen när vi har stängt av. <laughs> Men när det kommer en sån vändning på sport sidan när man ser att föreningen börjar leva upp igen, ställer man om några regler från erat håll då eller är detta redan kalkulerat? Nej, jag tror, tror snarare tvärtom, man är ännu mer på tå när man ser att prestera laget så tror jag att det gäller att vi andra också ska prestera på uppåt på samma samma positiva sätt så jag tror att alla alla fick väl en extra kick och kunna göra ännu mer och säga det blir det händer någonting och någonting blir väldigt bra förutom då givetvis de försäljningarna som vi gör av Benjamin Nygren och Karl Starfelt och så vidare eh som givetvis visar sig i i ekonomin annars så är ju nog illa ute men det positiva sportsliga visar det sig också i ekonomin kan vi räkna hem det ja. som händer på planen. Ja, ja, det är ju så fotbollsekonomin är väldigt väldigt speciellt och eh, även om du är duktig ekonom om från från eh, det civila eller någonting så är fotbollsekonomin väl väldigt, väldigt speciellt och det lär man sig allt eftersom. Och du vet nu ju går det bra på matcherna, får vi tryck på läktarna, vi har att en supporta som har varit helt fantastiska mat två år nu jag har varit med som ordförande och i år har hon de att det ser ut som att många många fler ser vi att det blir bra stämning på läktarna det kommer med folk det spelar med fotboll det är klart att det blir positivt för vår ekonomi ju fler biljetter vi säljer sen tror jag också om man tittar på de här försäljningarna som vi vi, vi har gjort nu som har ju gjort att vi, vi kan visa en positivare ekonomi det hänger också samman med att det sportsliga går bra För det är klart ag agent och scout och andra klubbar de kommer ju inte titta på bottenlagen precis utan de vill ju se att det har hänt någonting. Och här har ju alla de här som vi har sålt och gått vidare utomlands i sina karriärer. De har ju visat att de fantastiskt fin fotboll så de är ju väl förtjänta av att liksom kunna ta nästa steg. Men det är inte mot AFC på konstgräs som Nej. de placerar utan de det är mot AIK på på på Nya Ullevi ja. som de, som Benjamin Nygren är kung helt enkelt. Ja, och och det är inte bara en match utan ni flera matcher och det det tror jag liksom det med bära med sig det ekonomiska också. Och det är, det hems men det är mycket mycket lättare att ligga lite här grupp i tabellen än att ligga långt ner. Mm ur ekonomisynvinkel och ur alla andra synvinklar. Det på supportersidan kan man vi milla. Ja, vad är det? Ja. Det det det är ju fan hemskt att det är så att ju sämre det går desto mindre kommer folk och hjälpa till mm. och man liksom bara hjälper till i den här onda spiralen mm. och och vice versa då såklart när det går bra. Ja. Det pratades ju en hel del om driftunderskott. Ja, såna här läge härligt positivt laddade laddade ord då eh uh, och vi fick en hel del eller ni fick en hel del kritik för att vi, klubben fortfarande går back om man räknar bort eh uh, spelarklängningarna. Ja. Kan inte du förklara detta för oss driftsunderskott förklara som att vi vårdar två små barn på 4 och 5 år. Är uh, det inte det då? Vilket <laughs> egentligen är vad vi <laughs> behöver. <laughs> ja, gud ja. Nej, alltså det är ju egentligen inte så svårt man säger att att om vi tar intäkter och eh, kostnader före eventuella spelarförsäljningar så har vi ett underskott i så ser vi vissa minusresultat. Och det är givetvis inget bra eh tvärtom utan eh, ambitionen är ju att sänka detta allt eftersom. Man, man, tar, Men, bort, man tar bort intäkterna man tar och man tar bort kostnaderna. Eh, alltså det det kostar att köpa in spelare och det du får in ja, för att ja, sälja spelare, ja, det ja, räknar man ja, bort ur detta. Ja. ja. Och då landar du på ett negativt så att det säger själva vuxamheten en ordnai av vuxamheten spelarnas löner är fortfarande ja, en medelfråga. Ja, ja, ja. ja. Och då innebär det ju att att vi har ett, ett eh, vi hade ju förra året 33,5 miljoner vilket är alldeles för mycket och vår ambition är ju att sänka detta med 20 till 30 per år. Men gör vi det alldeles för snabbt, vi säger vi, vi skulle kunna göra en jättebesparing och dra ner detta eh, kanske över, över kort tid, ja, då är SK är vår sportsliga verksamhet också och då tappar man intäkter från av eh, publik ja potentiella spelarförsäljningar etc så att det gäller att hantera det på ett balanserat sätt går det går det än så göra så där går det än så skära ner det så mycket på ett vad skulle man ta bort i så vad 20 miljoner var det nu ja, va vad skulle man ta bort i så fall Ja bullarna ja det är för spelarna <laughs> Nej men du får ju du får ju liksom skära ta bort spelare du får ta bort löner och ta bort eh, anställda etc det är ju de kostnaderna du har Sen ska man ju också ha klar för sig att det som man också försöker förklara för alla andra som är vanliga ekonomer om man tittar på ett företag som går dåligt om det nu skulle gå litet, det går dåligt. Nu går det, ifkut, det går inte IFK Göteborg dåligt. Men det är ett företag som går dåligt, de brukar alltid skära ner på sin personal. Tittar vi på vår spelartrupp så ligger ju nästan alla ligger med kontrakt så du kan ju inte övernatta säga upp folk utan det är ju korta och långa kontrakt och tack och lov numera mest långa bra kontrakt. Så det är inte så enkelt så att när med fotbollsekonomin är väldigt speciellt. Men ambitionen är ju att vi över tid ska ha ett mycket mycket lägreดิvsunderskott. Och den resan har vi påbörjat och det kommer vi att kunna landa allt eftersom. Men det stora läckaget om man säger så inom situationsträckan det är att spelartruppen kostar ganska mycket pengar. Spelartruppen kostar mycket pengar för att du ska kunna hålla uppe konkurrenskraften. Har du inte en konkurrenskraftig grupp, ja. så, trupp så får du inga intäkter i form av publik. Sponsor hänger samman också med detta där du har ett attraktionsvärde. Så det är inte bara liksom att göra ja, det utan du får göra det som liksom i en varsam takt och på ett begrovat sätt. Det kommer alltså ändå inte vända hela köpet bara för att de skulle ta It bort någon tjänst nej, på kameratgården eller så här. Nej, nej. Men vi så har ju en, det inte. Vi vi har ju ännu en, en ambition om att ta en jäckligt bra spelartrupp och en bra spelartrupp kostar pengar. Yes. Så finns det ens en möjlighet att få ner det här driftsunderskottet? Kommer det kommer ju alltid vara ett driftsunderskott då eller vad är det något annat? Finns finns det något annat som kostar mycket pengar? Jag tittade på Allsvenskan totalt sett för underförra året. Så hade allsvenskan i snitt ett trissunderskott på cirka 15 miljoner. Alltså varje klubb hade i snitt 15 miljoner minus. 50 15 15, tack. Mm. Sektorn Göteborgskan. Nej, det är lite. Och då hade du tittade då hade ju klubbar som eh, Malmö som hade ett positivt eh, driftsöverskott och då hade Häcken och de klubbarna står ju i, har ju andra intäktsmöjligheter än vad de andra du har. Och då Häcken som ju duppade så att säga med tanke på Gotia Cup och du har Malmö som har intäkterna från från Europa spelet. Ja, ja. Det det är det det han ja. det är det det handlar om. Så så vår ambition är ju att landa ner någonstans på 10 till 15 miljoner i, i underskott som är rimligt. Kanske lite lägre efter övertid men där någonstans och det är inte och det är rimligt att kunna göra detta övertid. Så allt vi behöver göra är att gå till Europa League varje år och så det löser detta sig. Ja, det det det är en bra bit på vägen men framförallt ska, i så är det så svårt att det går till gruppspel i Europa League för då får du de stora pengarna. Eh vi har ju varit och spelat inte så länge sen i i Europa League och rauk ut mot lag från Karabach. Eh, mm. eh och det var ju inte några lönsamma matcher precis. Det var ingen munter pudringspelling efter det eh, glimmar kommer. Där var vi där. Ja, FIFA. Ja, det är blåvit chartrat plant jag ser där igen också. Ja. Ja. Spela på en stenplan med tre, framför tre supportrar. Är ja, FIFA han? Men eh, det känns ju lite som att när jag kommit ganska långt i arbetet med oss och slimma kostnaderna då finns det det finns inte så mycket kvar att göra på den sidan eller? Nej, men det det handlar ju om både öka intäkterna och hålla i kostnaderna så att säga och eh, vi fortsätter öka intäkterna om man ser upp här definition. Sen för nästa år så får vi ju ett större antal miljoner från SEF som är ju vår stora åtaganden som har TV-rättigheterna och eh, avtal med med eh, spelbolagen som vi vi får ut nu. Och då kommer alla klubbar få lite mer pengar eh och det innebär ju allting givet att vi får ett, ett bättre driftsunderskott ett lägre driftsunderskott och vi fortsätter att jobba hårt på att få in mer sponsor och Och jag hoppas på att kunna fortsätta trenden med att öka vår publiksnitt något. Så att det är den vägen vi ska gå för att kunna landa på här på ett bra sätt. Det finns inte en risk då att man drar på sig mer kostnader. Man brukar jämföra det med, med hur mycket man tjänar i lön. Att så här, det spelar ingen roll hur mycket jag tjänar. Det står ändå alltid noll kommer då 24:e. Det finns inte en risk att klubbarna bär gasa nu och så måste man ändå göra det jo, för att hänga med. Men men du tänker på SF-pengarna att alla om alla nu får <coughs> mer pengar att man lägger allting på spelarlöner och spelarköp. Ja, eller utveckling. Ja, ja, och det är den den den varningen alla måste ta till sig och säga att de här pengarna vi får extra det måste vi använda på ett klokt sätt. Och för vår del det handlade ju om att investerande eller de här pengarna över tid också vi vi tänker investera en del i vår ungdomsverksamhet och se till att den fortsätter utvecklas på eh, samma positiva sätt som tidigare. Apropå ungdomsverksamheten och akademin så läste jag en intervju med Jonas Olsson här nu att han anser att eh, akademin har gått plus totalt över tid. Ja. Är, är detta detta är siffror som han som är korrekta eller? Ja, det får man säga att man man eh, vi har ju satsat mycket pengar. Vi har ju en en akademi som är för det första mycket bättre än många andra klubbar, men vi har också satsat mer pengar på vår akademi och för att den ska bli lönsam så måste det ju kunna sälja spelare sen kommer förnägna ledet och det har vi gjort. Och den kalkyl som Jonas och Augustas har gjort visar ju på relativt stora överskott så att det eh, Där får jag genom rätt. Om Winter hade sålt Benjamin Nygren hade siffrorna sett helt annorlunda ut då. Ah, tittar du tillbaka med med, med ett antal spelare som jag sålt så ligger vi fortfarande rätt stora plus, skulle jag säga. Möjligen kan det finnas en liten skevhet i att att jag tagit väldigt många år innan det har brutit taget jättemånga pengar in. Ja, och så än tycker vi vi har varit dåliga på att lyfta fram det här också liksom säga att eh, det är inte bara så att vi har en en en det kostar pengar marknadsbinden till för väldigt mycket också. Och vi har ju själva att öliga på på använda våra akademiespelare. Nu har vi ju som policy att minst 50 av våra våra spelartrupp ska komma från egna leden och det lyfter ju fram på ett annat sätt och framförallt för för killarna chanserna att spela A-lagsfotboll och det innebär ju att få det visa upp det och spela och få förtroende. Så ju chansen desto större att du kan bli såld om nu det är ena målet va. Men vi pratar här om driftunderskott och hela biten. Du har ändå 20.000 lyssnare här framför dig nu framför din mikrofon, bakom din mikrofon, under din mikrofon. Vad man är den säger, vad vill du säga till gemen man? Vad kan gemen man göra för att hjälpa till? Alla kan göra någonting och eh vår ambition är som sagt att dra ner det här driftsunderskott med 20-30 och det tror jag att alla kan hjälpa till med. Gå på match, köp sex säsongskort. Vi är igång med åskådsförsäljningen på fullt. Eh har du ett företag var mer sponsra. Eh prata med chefen och säga varför inte vi är med sponsra IF Göteborg. Man behöver ju inte sponsra med tröjplatsen. Man behöver inte hoppa in på en liten grej, en ja, liten ja. kaka. Och vi har ju en stor och bredare verksamhet som som som eh bidrar runt och eh, inte bara det handlar inte bara om att spela match utan så mycket mycket mer. Vi har ju ett ett eh, hållbarhetsfokus eh, också men så här vi är duktiga ute i fotorna bygga det var här, så kallar Cruyffkort. Det vill säga fotbollsplaner ute i förorten som är fler och fler tillfällen att spela fotboll. Varför ska Johan Cruyff vara med på på det här? <gård> kan det inte vara Håkan Milj, eller Håkan Milcourt. Ja. ja, kanske. Ha, äh, Vet du vad som är mest känt ute i förorten? Pa parentes. Jag, jag vill fan sänka in här nu. Jag tycker att ni gott kan alla som lyssnar på det här, kan åka till Blomviks kopper köpa en halv stuk och ge till någon ja. i julklapp. Det är en bra grej. Och snart kommer ju jultröjan också. Landar väl när som helst. Mm. Nå ja, men behöver inte ens åka till Blåvita koppen. Det nej, finns nej. på webben alltså. Man nu, kan så. gå in på blåvitkoppen.se tror jag. Om du inte hittar dem inte så är de inte värda. Nej, då då ska ni inte hålla en halvstyk. 200 spänn typ kostar det att köpa en halvstyk. Köp det och ge till någon som du vill dra med in i den blåvita sekten nu. Ett barn mm. måste vara nå ultimata jag i klappen. Det måste det vara. Nån sorts sundhetstecknik och ekonomin måste väl ändå vara att jag läser också, jag läser mycket tidning nu är det grövre vädret att vi vi betalar tillbaka pengar till våra riskkapitalbolag. Ja, eh då vi ju inte nämnt med vi vi fick ju in ett antal pengar, ett antal miljoner från våra transfer incentives som har kallats för att just för att stötta upp och hjälpa till att skapa en bättre trupp och undervisa villkor ska vi betala tillbaka. Och det har det gått rekordsnapt med de försäljningar vi gjort i år. De får alltså betalt eh, av vårt transfer netto en mm. viss procentuell andel och vi kommer att eh, gean rätt till återbetalningar eh, under nästkommande år mm. och i början på året. Så det är vi väl nöjda med. Men de i det här bolag, de gick in med risken att få tillbaka noll också eller? Ja, de de har ju faktiskt gått in med med öppna ögon och sagt att att de här pengarna får ni använda för att att förstärka spelartruppen och se till att vi vill ändra på ett bra sätt och eh, säljer ni inte får inte ett positivt transornet och så så är ju bara pengar rökta men de trodde på detta och de trodde på att vi skulle landa där och det är ju extra kul att kunna visa så pass snabbt att att eh, det bär av i rätt riktning kan det bli så att det här händer snart igen då Ja rent typ så enkelt för jag tänkte säga det är inte pantat då ger jag tillbaka de pengarna fast <låder> när vi har dem liksom. <låder> nej, det är, nej. Kanske man frågar de som har lånat ut dem. Skämt åt sidan men då tror du har trodde du förstår frågan då när det är ändå det är ändå en ekonomi som inte är 100 liksom vi gärna ska vara. Nej, vi är på rätt väg och eh, nu ska vi ju visa att vi kan fullfölja våra avtal och sen får man ta en förnyad diskussion efter det så att det blir det blir nya riskkapitalpengar. De de skickar pengarna och sen kommer ett nytt sånt brev. <laughs> hey, ja för det vi har sett som, att du varit kund här tidigare som en sån äggmont inbetalning som man får en gång varje kvartal. <laughs> Nej, nu ska vi va säga det. vi får ju ta vi tar en förnya diskum vad den landade vet jag inte idag. är ju redan lite inne i 2020 här när vi pratar om äh, återbäring och så vidare till äh, de äh, goda äh, riskkapitalisterna. Det låter alltid så hårt om säger <laughs> riskkapitalisterna. Ja, jag vill säga transferintressant låter mycket Aha. mjukare. De har gör det några... verkligen det. Transferintressant. De de har månad, månad... månadsgivare, månadsgivare. <laughs> ja. Det var väldigt mycket just en månad bara. Ja så kan man säga. Eh, nej men de har, de har haft stor betydelse och gjort en betydande insats för IFK Göteborg, det ska man vara väldigt tydlig med. Om om man då tittar lite på framåt på 2020 så kan man ju bara man kan dela upp det både på planen och ekonomiskt. Mm. Vad, vad vad förväntar sig styrelsen 2020? Om vi börjar med ekonomi så så ska vi ju fortsätta bygga ekonomin och eh, jag tror att men bättre just då är ju att skapa förutsättningar för det sportsliga för vår kärnverksamhet är ju att spela fotboll. Ju bättre förutsättningar Kenneth Pontus Poja föran och även Max har desto desto bättre lag kan vi få. Så vår vår ambition är att fortsätta bygga en stabilare ekonomi och det är en det är en tuff uppgift men vi vi känns som att vi är på rätt väg och vi ska försöka ytterligare Och det innebär att vi försöker skapa en större buffert i form av att eh större eget kapital än vad man har idag. Det blir ju mycket ord som man inte riktigt förstår vad de vad vad innebär den blir. Finns det något konkret ni kan säga att det här ska vi göra eller det här ska vi göra? Alltså vi, vi... det är ju framförallt vi pratar om det att det är man tittar på det vi handlar ju om intäkter och kostnader och det är ju framförallt på intäktsidan vi hoppas kunna kunna göra mycket mer för att vi ska kunna få fram ett ett ett, ett bra resultat och resultat i sig själv det skapar ju en buffert för för framtiden. Och det innebär ju som vi sa det all får publik med publik på matcherna, bättre tryck i i shoppen, fler halstycka etc. och eh, inte minst att vi kan ökat intresse från från eh, näringslivet i Göteborg så att vi får fler sponsorer. Känner du att vi ligger rätt där? Att det är lite om vind i seglen på den sidan? Ja, om man jämför med hur vi startade förra året och i år så är det ju betydligt mycket bättre utgångsläge, det måste jag säga. Det är ju som natt och dag om man ska vara riktigt krass. Så att jag tycker att vi har ett mycket, mycket bättre utgångsläge som vi ska se till att göra någonting bra av ser du att de här visionerna som det ändå mycket är men när vi pratar positivt eget kapital alltså pengar på banken ja. ser du att det inom överskådligt så så känner du att alltså du vore väl kanske galen om du svarade nej här nu men du förstår ändå frågan för det är så jäkla mycket miljoner bak hit och dit, ja, jo, det så du kan man så hårt hänga med ja, som ja. en vanlig enkel jo. supporter ja förstår nej det tror vi definitivt och sen ska man ju vara klar för så att vi har ju sagt vi har ju stakat ut en resa och den resan slutar ju inte 2020 utan vi jobbar fram mot 2023 som våra delmål är det här. Och då tror jag att vi kommer att befinna oss i ett mycket mycket bättre utgångsläge och sakta och gradvis bygger vi upp detta. Det är ju vår vår ambition. Vi vi fick faktiskt en lyssnafråga i det ämnet där eh Fille som frågar oss på Twitter. I i verksamhetsplanen står det att målsättningen mellan 2021 och 2023 är att tävla om en Europaplats. Min fråga är således om det menas att målsättningen inte är SM-guld för en möjlighet efter det. <laughs> Han läser som fan läser bibeln helt. Ja. Det är ju det alltså ambitionen är ju att att att så att säga bli bättre. Jag tror inte att 2020 det är året vi ska i, i första hand säga att att eh, Nu ska vi satsa allt på att få SM-guld. Men vi ska komma en bit framåt i det här. Och för att återupprepa mig igen ju bättre förutsättningen vi kan ge sporten i form av, av mer pengar på, på banken egentligen desto större möjligheter har de att kunna komma vidare. Och där tror vi någonstans, någonstans närmare 2023 så ska vi kunna vara som bäst. Så vet sen. jag att det kommer bli SM-guld 2021 och så kommer Mats Palmgren bara stå där ute på körnen och bara, vad var det jag sa? Ja nämen svenska man ju också veta i Malmö och slåss om Europa platser så är man väl också i realiteten med och slåss om ett SM guld på ett det, eller annat sätt det, det så det, det hänger det. ju ihop alltså och det är väldigt tydligt det hänger ihop. Och det är klart att kommer man upp dit på de nivåerna så är det ju i tillfället och så skilldoman man antar SM guld eller man landar på en tredje plats va. Ja men titta på Bayern i år. Mm. Bayern gör i stort sett en perfekt säsong i år och de lyckas ändå inte ta guld. Det är Nej. helt sjukt. Och Så. vi har spelat två matcher mot Djurgården. Vi tycker att vi är värda vinst och bägge gångerna, men men bläsbnuvade av eh, ja. Ja, vad då? Ja, säg vad du vill säga nu. Har blivit ut två och, ja. och eh, de sex poängen som Djurgården får med det är ju en stor andel till till att det är stor del i att de tar guld till slut. Det är ett visst bristning, ett visst brytningsfel som spelarna har vis roll. Det kan man säga. <laughs> Inga kommentarer från förhand. I rest my case. Ja. Om vi går på det som kanske intresserar flesta. Mm. Hur tänker vi oss ett IFK Göteborg 2020 på plan? Det förstår jag att det är ett stort intresse och eh, det är sällan folk följer en klubb för det är så intressant med ekonomin. Ja <laughs> men siffror är väl alltid kul. <laughs> ja. Vi är ju mitt uppe i uppbyggnaden av detta och, och eh, eh Kenneth och Pontus tillsammans med Poja föran har mycket mycket diskussion omkring kring hur det här ska komma framåt och hur man ska göra så att vi kommer ju fortsätta på vår, vår linje vi kommer fortsätta hålla 50 minus 50 akademispelare. Vi hoppas vi kan fortsätta flytta upp spelare. Och eh, som vi har hört från från eh, sporten att att komplettera med med nya spelare på vissa positioner. Kan det bli någon spelare vi känner igen tror du? Kan det bli någon liten bomb i vinter? nott kan du ge mat här nu. Det folk behöver det. Det är fan vart 10 soltimmar eller vad. Så här är stället då. Om det skulle finnas tillfälle för att göra någon lite mer spektakulär värvning finns det också eh skydd i ekonomin för det. Ja men först och främst så är man man man ska titta på detta och vi vi vi ska ju titta långsiktigt och se hur hur det blir men självklart så rätt timing eh, för både spelare och oss så finns det ju alla möjligheter men men eh mycket mer än så kan jag inte säga just nu. Det kommer något som klia lite. Det hoppas vi men men i vilken form det får vi avvakta och se. <laughs> men det som också blir intressant i det här när vi sitter med ordföranden faktiskt då mm. för att nu ställer du egentligen frågor som inte ska ställas till ordföranden. Jag vet egentligen. jag vet ju att han vet. Ja, men hur hur fungerar IFK Göteborg idag eh, runt sådana här frågor? för vi har en styrelse där nu Jonas Henriksson är invald och ska vara den sportsliga länken. Ja. Eh vi har Kennet Andersson och Pontus Varnud som är sportchefer och jag poja föran som är tränare. Mm. Om det sägs om, om vi säger att nu ska vi värva spelare X här ja. som är eh landslagsanfallare och och duktig till exempel bara rent hypotetiskt Emanuel Adebayor till exempel vem bestämmer vad är det det finns en budget som Pontus och Kenneth har, har att, att hålla sig till och där är det dead end eller är det så att det bollas framåt i olika led poja och fransheten här spelarna vi vill vill vill vi ha gå till Kenneth och Pontus och säger kan vi få honom ja han verkar kul eh och då går de vidare till er eller hur fan funkar det här för svenskan man säger att att Pontus och Kenneth får ju en en budget att jobba med och eh, inom dem har de ju sina ramar men vi är ju ett väldigt tight gäng och vi träffas ju väldigt ofta så att där liksom en en gång det är, det är inte en eller två för män som bestämmer de tycker det här är ett, ett lagarbete så Kennet och Pontus har ju i alla sina tänktbara nyfvorvarven en, en en väldigt tydlig och klar dialog med Poja och eh, föran så att de är med på vagnen och man man tipsar varandra och jobbar med det här eh och även uppåt då. Även uppåt sen sen styrelsen jobbar ju i ett antal utskott och då finns det ett utskott som jobbar med sportfrågor och där sitter ju Jonas Henriksson med, jag sitter med och Max sitter med och plus eh, Kennet och eh, Pontus. Och där har vi ju drifta med de flesta frågor kring det här så att det eh, är ett väl sammansvetsat eh, team som som jobbar väldigt nära varandra men ytterst så är det ju Kennet och Pontus som som ABH-hus ska jobba och vilka nyförvärv som kommer in. Sen så, så i grund och botten vilka som kommer till IFK Göteborg bestäms av dig, Jonas Henriksson, Max Marcusson, Kenneth Andersson och Pontus Varnud. Ja, är, är ett ett, ett väldigt välfungerande lagarbete men än en gång det är ju Kenneth och Pontus som liksom för fram de här som har liksom yttersta säging i detta. Och hon poja fram sig. Nej för helvete är inte den spelaren så lärde inte han hamnar här heller. Nej, Kenneth och Pontus är alldeles för kloka för att sätta sig i insamscitatet. När man pratar om telefonförsäljning så brukar man säga 100 samtal, 10 säljsamtal och ett mm. sälj. Mm. Hur många spelare lyckas ni vända ungefär när ni ska värva någon innan ni landar i rätt person? Det det skiftar ju väldigt väldigt mycket och man kan ju säga att som jag upplever det här just nu i Göteborg så är det är ju väldigt många både spelare och agenter som vänder sig till oss så att det är väl nästan så att vi har väldigt många olika förslag som man tittar på och eh, Kenneth och Pontus tittar på otroligt mycket spelare liksom det här är ju man kan tycka det, det är ett glättigt arbete att titta på lite spelare hit och dit men de lägger ner otroligt mycket tid på att titta och studera spelare ska de fungera in i vårt system är de är det bra killa fungerar man utanför planen också hur ska vi få ihop det här så att eh, ja du får du studera väldigt väldigt många spelare innan du kommer fram till vem du vill ha nu ja, men det tänk, det förstår jag att sportcheferna gör men mm. sen när det kommer upp i det sportsliga rådet och ni har ja. klart med de här skulle vi nog vilja ha ja. och då blandas helt plötsligt eminente markdängs drar in i nej, spelet ja, ja, här då ja jag förstår vad men nej nej nej det är en process alltså vi, vi vad, vad vi tittar på det är framförallt fungerar det här i vår ekonomi kan vi, vi göra detta annars så, så är det ju Kennet och eh, Pontus som som är är den som bestämmer detta. Du går och, inte in och bedömer. Nej nej nej, absolut inte. Och det är väldigt viktigt att, att slå fast och ibland så kan ju inte tror jag Jag kan det kan tycka att det är jävligt många sportchefer på på Kamartgården men men all respekt så de gör ett fantastiskt bra arbete och vi har stor stor stor tillit till vad de gör va. Jag vill ju mjölka det här för jag vill ju höra om de har passerat någon genom det här filtret och så man verkligen vill haft och inte fick och bli besviken över sådär. Men kan du inte säga någon spelare som varit uppe på bordet som har varit lite oväntad i alla fall och som nu är gone and away någon annanstans. Någonting måste vi kunna säga ändå. Aj då inte, det. jag tror vi har landat om vi vill landa. Var enda en. Det är skönt. <laughs> Känns väl tryggt. Ja, verkligen. När det går ut och med det här. <laughs> Fan, var du inte säger. du kan inte ge någonting. Varje gång som vi har gäster så brukar vi alltid bjära in lite lyssnarfrågor och den här veckan har det kommit ganska många frågor. Och jag tänker att vi nu ska ta ett litet lyssnarfrågebatteri här. Det det bara ja. löper på och jag tänker att juakim som den sexa mannen är ska få läsa upp dem idag. Ja, jag gör det. Och jag ska också eh klargöra det att en hel del av frågorna som har kommit in kanske inte är Mats som är den som ska svara på och de har jag hållit bort. Så här frågor om vem vi ska värva och sånt där och och, och, och... det har vi i den frågan också. <laughs> fick inga så. Ja, nämen så där. Eh, någon som heter Axel. Bra namn. Han frågar kommer jag när jag är 25 år och få uppleva blåvitt ha sin egen arena någon gång. Faktiskt är en bra fråga och vi har ju haft som ambition att att eh, någon gång kunna liksom eh, råda och äga en egen arena så att säga och sen när vi äger den fysiskt eller vi disponerar den och eh, förvaltar den på egen hand. Det, det vet jag inte men vi har precis haft eh, igång, jag vet inte vad ni så i eh, vi har ju kört någonting som vi kallar för eh, idrottsupproret alltså vi vi många klubbar elitklubbar i Göteborg har gått samman och tittat just på det här med anläggningar och hur man driver elitidrott i Göteborg. Och tillsammans så har vi bildat Idrottsoffensiven som det heter för att kunna bli ännu bättre och det in, där innebär ju också att vi jag tror alla klubbar oavsett om man spelar handboll, fotboll eller man håller på med någonting helt annat tycker att att vi har släpat efter när det gäller anläggningar och arenor. Och därför försöker vi ju alla tillsammans hitta kan vi hitta någonting tillsammans med näringslivet och bygga någonting och, och göra någonting tillsammans så att säga. Så att det är inte omöjligt och det är en väldigt bra fråga som jag tror alla klubbar gärna vill vill ta tag i kunna göra ännu bättre. Vi har ju fått en lite vinterhemmabas i form av prioritetsernika arena samtidigt som det är jättemånga <hör> som saknar Valhalla. Kan det vara så 2020 att vi får en en försesäsongsmatch utomhus på Valhalla? först och främst så vill man säga att Prioritetscenak Arena den är ju en stor grund till hela vår, vår lyckade ungdomsatsning när vi vi ser att våra killar och även tjejer eh i våra shay lag får lov att spela fotboll åt runt och kunna göra det på en bra scen hur vi väl lägger på på träningsmatcher på Valhallen eller eller på Prioritetscenak Arena jag tror vi får se någon på Valhallen också utan att jag vet du vet men jag borde veta men nej ja. Men spelar ju faktiskt några matcher där i i fjö också. Och om liksom tillbaka till ursprungsfrågan här för du pratar ändå mycket om ambitioner mm. och det är ett ord som är ändå är bra för man kan säga att man vill men inte att man ska. Mm. Eh är det någonting som vi arbetar för så att säga att det, ska, det här jobbar vi för att faktiskt få en egen arena ja, eller en, en arena som vi kontrollerar ja. själva på ja. ett ja. sätt. Men det det gör vi och man tycker även staden i få om Agotevent de har ju inte de tycker ju också att att det vore bra om, om föreningarna själva driver sin egna arena av och till också så att vi vill jobba med frågan utan att vi är med konkreta så vi har inte hunnit med den just nu utan så mycket andra frågor vi jobbar med men över tid så ska vi jobba mer med den frågan. Peter Sundberg eh ställer en rad frågor men jag väljer att ta den första här. Ställer du upp för omval? Peter Sundberg är med på medlemsmötet också och är en mm. frekvent gäst så att eh, han har ju fått mesta informationen. Eh, ja, eh om jag ställer upp för omval är det det är min avsikt ja om jag känner att eh, jag vill gärna fortsätta jag tycker jag vi har eh, börjat en resa som som kan bli riktigt bra och det vi då vill man inte liksom ta hålla hoppa av vi var på väg någonstans vill man tappa av efter en hållplats när man vill vara med hela resan i alla fall. Nån som heter G Skoglund frågade oss här eh, vad är fördelarna med att bolagisera en fotbollsförening? En nackdel ser vi idag med Slatten. Mm. Hur skulle blåvitt förändrats om det är en hypotetisk att göra det. Om man pratar om en bolagisering det är ju att att driva föreningen i en aktiebolagsform. Och om man tittar på det enklaste sättet så ser jag att det som Djurgården har gjort de driver ju sin sin elitverksamhet och sin fotbollsverksamhet i en aktiebolagsform, men där föreningen äger 100 av detta. Eh vi tittar på det och vi har tittat på det gjort en rätt så stor eh, utredning av ekonomiska och sk skatte-rättsliga aspekter och kom fram till att vi tjänar ingenting på det utan det var snarare så att det skulle kosta oss lite mer pengar. Det andra alternativet är ju att aktiebolaget släpper in nya ägare. Den tanken har vi inte utan vi är ju medlemsägd och hålla igen en annan plan är det. En så. Men vad skulle egentligen skyldnaden vara då om 51 ägdes av medlemmarna och de andra företagen köper in ändå inte får ut något utav det. Fast det en bra deal, men du förstår vad jag menar. Ja, men det det, det blir ju så hur du än vänder och det som borde på vilka vilka andra ägare insör att 51 %s regeln är ju väldigt bra för att skydda medlemmarna i, i föreningen och funkar bra. Men det jag menar ska du bolla kan se så ska du få in någon som satsar väldigt mycket pengar och gör det för att ett bra ändamål så att säga och den investerar inte allt för lätt att hitta. Men fördelen skulle vara så att säga vara att få in mer kapital heter det eller ja. att någon i bredd och köpas in sig ja. på med. Ja. Och du kan säga man i bio är ju samma sak med med transferintocenterna fast man går direkt in och och skjuter till pengar i, i pinpoint att det spelare. Ja, att spela och det är lätt att få tillbaka de pengarna i utdelningar. Jag tror det är mer attraktivt så. Det låter som att det inte är på gång. Nej, inte just nu. Eh och skattemässigt så har vi inget att vinna på det. Eh Peter Sundberg är, är igång och frågar här igen då. Prata gärna om damlaget och vad som hände nu efter beslutet på extra årsmötet. Hur grundlig var analysen ifrågasatte han där? Ja. Och vad kommer konkret hända nu under vintern? Man, man kan ju titta nu direkt efter eh, det extra årsmötet så anmälde vi ju ett lag till Division 4. Och eh, det är inte så att vi är oförberedda med att spela med ett damlag på seniornivå som det handlar om. Vi har ju haft ett antal tjejlag som har varit otroligt framgångsrika. Och det är ju väl värt att lyfta fram också att de här tjejerna är många som spelar olika ungdomslandslagen och väldigt lyckosamma. Så vår ambition är ju att den äldsta åldersklassen, att det utgör grunden för damlag det som blev vårt soniolog i i i i damfotboll de är inte för bra då del är för bra och kanske går vidare till till eh högre upp men stommen kommer utgöras av dem i alla fall och så får vi komplettera med lite grann här finns så känns som att om man har sett på deras meriter och så här som har kommit ifrån akademin att vi ni såna vaskat ett gäng ganska duktiga dansspelare varje år men det är tillbaka än en gång Vår akademi är akademin otroligt lyckosam hela det här kittet vi har med med prioritetsarna här nära arena med en skola extra träning och kunna träna året runt inomhus det har gjort väldigt väldigt mycket resultat så jag är inte får undan att vi har tyckte jag själv också. Är en hemmaplan för tjejerna klarar nu. Vi har man bygger uppe mycket av vår initialt kring var senior damfotboll kommer ju blev förlängningen på tjejfotbollen så den kommer ju utskjuts från akademin. Och uppe på Kvibergen där bygger man en ny hybrid gräsplan, Kviberg 6 tror jag den kommer hetta som blir färdig här nu i vår. Så där finns eh bra möjlighet att kunna spela. Sen hoppas vi att vi ska kunna spela något på Gamla Ullevi tjejerna vi tänkte ju jag var nåt riktigt stort av att eh, vi ska möta ÖIS bland annat så att eh, det finns ju förutsättningar för att kunna eh, göra nånting mer spektakulärt av detta men det måste ju också vara igång eh redan med hobbyorganisation kan ja, ja, kan ju dra laget ja, ja, vem som ska träna ja, ja, damlag ja, ja. det behövs sannolikt någon som är drivande i ja, den verksamheten ja, ja. det tittar vi har det hittat någon någon sådan person som vi håller på och rekrytera tränare och vi har ju uh, förlängung med detta år räknar med att vi ska landa det in och kort vi håller ju också på att vi ska bredda styra sen hur vi ska på på sikt kunna jobba med med damfotboll även där och även organisationen jobbar med det. Sen ska man klart för sig att nu tar vi ju ett steg till division 4. Vi är inte uppe i eliten nu så att vi har ju tillfälle att kunna bli bättre även på den sidan kunna lära oss mer av detta för men tanken är att vi ska göra det seriöst och grundligt från början men det kommer behövas eldsjälar och folk som Absolut. jobbar i hel. Ja, ja. Är det bara anmälla sig? Vi är många som anmäler sig redan så det är bara att ge höra av sig så så ska mm. vi se till att fånga upp det här för det att det, hela vår verksamhet är i mångt och mycket även på att om vi har proffs i organ så så bygger det väldigt mycket på idén av verksamhet. Eftersom den då var inne på med akademien igen här då så har Stanley frågat oss Hur jobbar de ekonomiskt med akademin? Drivs den som ett eget företag eller är ekonomin flexibel? Nej, alltså akademin är ju en del av hela IF Göteborg fotboll och de har ju en egen budget som de får hålla sig inom. En en är utgifts- och inkomstposter som är i företaget ja, ja, IF Göteborg. Ja. Nu är det inte ett företag, men nej, men i i föreningen. Ja. Är det dags för sista frågan nu? Vi tar en sista fråga till och det är kanske egentligen mer om en en en nån form av eh, att man får utbilda oss i, i föreningsdemokrati här nu då. M. Mm. Mackan frågar oss här eller uppmanar oss så, gå i frontlinjen emot SVFF och få bort plastgräs. Kanske inte en fråga men en uppmaning i alla fall. Men om man kanske formulerar om det så. Vi är ju ganska många som inte har så mycket till övers för konstgräs eh och det här är en fråga som inte vi kan bestämma bara i, i en klubb. Men hur vill hur ska man göra om man till exempel då som medlem i IFK Göteborg vill driva en fråga om att allsvenskan ska spelas på naturgräs? Men ja. hur ska man göra? Hur ska man gå tillväga rent tekniskt? När man, man alla de här frågorna som som är i sann förening demokratisk anda det börjar ju med medlemmarna tycker till och så driver de frågorna på ett årsmöte eller på ett räkna de skickar in till mig ett mail så får vi ju se till att driva frågorna uppåt i olika organisationer. Och ytterst är det ju Svenska fotbollförbundet som tar det här beslutet. Det är ju väldigt många många klubbar som tycker ju att att eh, det är inte är optimalt att vi spelat på så många olika underlag. Man är ju rädda för att det det är skadefrekvensen är högre när man går från från plast till till, till eh, riktigt gräs och så att, så att eh, man kan ju också se resultatet på allsvenskan några poddar som jag känner har ju räknat ut eh, all svenskan på plast och på gräs och det ju, finns ju vissa skillnader så att nu är ju inte Sverige som det är va så man får väl finna sig att på vissa ställen så kanske vi måste ha eh, plast men eh, jag tycker att hybriden som kommer blir bättre och bättre så att alla borde ju kunna investera i hybridgräs. Jag räknar hybridgräs som naturgräs. Mm. Ja det gör vi. Ja. Och det är riktigt bra. Ja. Och de mäller sig gräddig östsund med de läv inte se igen. Nej Så men alltså. Då får man inte då kan du får man lägga pengarna på gräsmatta istället för på dyra dyra nuför. Men och det är en helt annan diskussion men om man som som om man som medlem i IF Sjöborg vill att IF Borg ska ska driva den här frågan och handla dem och och skriva motioner till årsmöten ja. eller vad det är på ja ja det skriver motioner mm. gå på medlemsmötet bara höj mm. din röst och säg att det här tycker jag tycker ni ska driva för ni driver ju många av de här frågorna redan jag tänkte jag tänkte säga det för det är ju inte så att ni inte har noterat den här eh, viljan hos Nej. väldigt många av medlemmarna eh det är garanterat en supermajoritet för för detta ibland blåvittsmälemmar inte eh, bara blåvittmedlemmarna utan vi själva ja. tycker ju också att att ja. eh, så är det någonting som vi redan driver mot SVFF. Vi driver på frågan men inte men en kraft kanske som som, som är, vad det stan liksom önskar så ja. att eh, han får gärna här av sig. Mats han fixar han fixar naturligtvis hela, hela allsvenskan. Ja det det kan vi ta som ett löfte. Han har som ambition att fixa naturligräs i hela allsvenskan kommer han undan. Du tackar som fan för att du kom hit Mats. Tack själv. Alltid nöje att vara här. Är sånt här eh, avsnitt för finsmakarna va? Ja, han har skonskan emot sig Mats. Annars ja. eh, jag tycker jag att han eh, känns där bild. Är du så Vad vad snällt. Ja. ja. Känner att du fick svar på lite frågor. Ja men det är det är bra och, och och det är ett privilegium att kunna be ordföranden för IFK Göteborg förklara till mig som att han förklarat ett litet barn vilket det precis vad han gör. Ja. Så att det är skönt att få höra att de tycker att de har ordning på torpet och och skutan styrs åt rätt håll. Sen måste jag säga och det, det tycker jag själv egentligen att han kanske kunde säga men han kanske inte vill säga det men det här med driften och skottet och allt man pratar om hela tiden det är ju så jävla svårt för att skulle du bäst spara en massa pengar men då kommer det indirekt kanibalisera i spelartruppen och då kommer vi få sämre resultat och då kommer vi åka ut och risken är ju istället för att man dala rätt ut i seriesystemet hamnar i division 3 så kommer ingen att se på matchen och så är man död så att jag tror man måste leva lite med kniven mot strupen och det är, men det är ju ett det är en ren förlustaffär att driva fotbollsklubb oftast starta inte fotbollsklubb nej. det har man ju alltid folk brukar säga nej och det målet är inte att gå plus utan nålet målet är att hamna på noll och göra så mycket sportliga resultat som möjligt så ja, det är svårt det där. Mm. Men jag tycker så här att folk också borde sansa sig och inte bli så jävla arga för att det står minus eh, år efter år för det är ju det är ju det eller så känns det snarare som att det är rasat totalt bara för att man ska eh, blidka några få och ge dem ett noll eller ska starta eh, ungdomsturnering det kan vi. Hörni glöm inte att eh, kolla in våra nya sponsor 1000ö som gör riktigt snygga och bra klockor. De gör riktiga klockor. Inga såna där konstiga helling welling som ni som eh, som egentligen är bara bara är något eh, men det vet någon billigt eh, det var inget det var inget som kostade 60 kr att göra när man sen tryckte en logga på och sålde den för 2000 spänn. Nej det är väl gjorde riktiga klockor. Kolla in 1000er.se och och skaffa er en riktig klocka i år. Och så säger vi även stort tack till Melrose Company som ligger på Eh, andra plan i Kungsmässan faktiskt Fått in bra mycket fina kläder Här nu på sistone, jag var där en sväng Idag ska jag säga Och hittade en jacka som jag ville ha Men inte hade råd med, så kan det också bli Ja men berätta att ni lyssnar på BB-podd När det är där och handlas så får ni minst 20% rabatt på det ni handlar Och så blir ni jäkligt snygga Tack så mycket Tusen och Melrose Company Två platser där man fan kan göra riktigt sunda inköp Det är skillnad från Vissa andra inköp den här veckan Musik Hjusen du sikkert nei, var man ikke så fett? Aum, aum, aum, aum! Tænk at de vant, men det som sa at slet han vart fanns Aum, aum, aum, aum, aum.